Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Në binën e Muhammedit dhe në familjen e tij dhe shoqërit e tij dhe ai që i ndjekën me mirësi deri në ditën e gjykimit. Për të hapur me leje në fillim të këtij emisioni të përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë dhe të bukur islame, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas së përshëndetje, Allahut i drejtohemi me falëndrim dhe mirënjohje për çdo begati që ka dhënë. Dhe gjithashtu ati drejtojnë me lutje që Zotë i Gjelle Gjelali u të nej falë më katët tona, në u zënë në rrugën e drejt dhe të në ruhen nga gjdoj e keqe. Levdatët dhe bekimet Allah qofshë mbi mësuasin e njërzimet, mbi vullin e pejgamberve, Muhammedin sëllallahu a.s. Allah Gjelle Waala është ajë cili i ka kriuar njërzit dhe ajë kujdesit për ta shikos në ruhen. Në kujdesi Allahu xhallahu ala për njerëzit te i ka lënë dimensione materiale. Allahu xhallahu ala në kujdeset për njerëzit vetëm që ata të kenë të hanë edhe të pinë, që ata të kenë një jetë e uh, të shëndoshë dhe të mirë. Edhe pse kjo është pjesë përbërëse e kujdesit të Allahut ndaj tyre. Por padyshim sikur që përmenda, kujdesi Allahu xhallahu ala ndaj krijesave të tij te i ka lënë këto dimensione veçandërisht ndaj njerëzve ku Allah Gjellewala i begataj njerëzit me dërgimin e pejgamberve dhe me zbritën e librave, për mes të cilve ata uëzuan dhe i kuptuan rrimësime të Allah Gjellewala. Në në takimet e kaluara, kemi folin për islamin, që ka thot feja, respektive të islami, si e prezentan islamin. Dhe kemi përmenet atje disa pika që kanë të bëjnë me islamin si fejë veçorit e kësaj feje që duhet të kuptojmë drejt, që ta kuptojmë drejt dhe rolin e kësaj feje njetë në jetën e kësaj bote. Do të vazdoi sot me lehen Allah të më nduhur edhe me një pikë tjetër që Islami ka kushtuar vëmendje të posaçme. Kras raporte me Allahun e mënduhur, kras mësimeve dhe dispozitave tësë natë lidhen me Zotin dhe na mundsojnë që krymë dhe Allah të kryjm obligimin e Allahut të mënduhur. Islami është kujdesur edhe për raportet ndër njërzore. Andaj i regulon raportet me kryusin, dhe si reflektim i këti regulimit të raportet me kryusin, i regulon edhe raportet pastaj ndërmet njërzve. Dhe këtë e bënd për mes odhzimeve të shumëta, dispozitave, regulave, të lojlojshme, që i shërbenë, për mirësimit, regullimit dhe fuqizimit të raportëve ndër njërzore. Andaj, nëso vendën Kur'an është e lidhër më gushtë fali e namazit me dhenjën e zëqatit. Mëndi qënë fillim të Kur'anit, qënë fillim të Kur'anit në kaptinen Beqara, Allahu i madhruar kur bënë prezentimin e këti libri dhe e prezentan se është një libër që vjen nga zotë dhe s'ka pikëm dyshjen këtë. Allahu Gjallahu Ala përmend se kjoj libër është udhëzim, është udhërëfyës. Pastaj, përmend cilësit e atyre, të cilët kanë përfitun nga këtë Kurëan. Janë udhëzuar me këtë Kurëan. Dhe kër Allah i manuar, shikunë ruar e përmend ndikimin e Kur'anit tek njerëzit. De kur'zude jalla wala flat për ndikimin e Kur'anit tek pasuesit e tij nuk e përkufizon këtë ndikim vetëm në rafshin e raportit me Zotin jalla walahu, por e shtrin edhe në raportin ndër njerëzor. Ande Allah jalla wala tha hudan lilmuttaqin, që librat u dhua për njerëz e dhevatë shumë përkushtuar, kush janë këta? A thua vali janë këta të sërët vetëm? Idrejtojnë Allah të me lutja? A thua janë, vali janë vetëm ata të sërët? A gjerojnë fali namaz? Rinë gjami vetëm këtajnë? Jo, pa dushim. Nuk, nuk është komplet e kështu ndikime i Kurani të kënjidhjo. Andë Allah thëtë, A të cilët besojnë në gjeve dhe i kryejnë lutjet. Kjo është pjesa që i takon Zotit. Ata që e besojnë të fshehtën, atë që nuk e shohin. Prandaj, nuk ka mundësi të pasësh raport të mirë me Zotin kur ti nuk i beson atij në atë që flet ai. Si ka mundësi për shembull të kemi raport të mirë na me vetë, ndërsa atë që ti më thua nuk të besojë në mënda që jetë je, je, je duke më mashruar, apo jetë duke më dezinformuar, apo jetë duke përmenur gjyra që nuk janë të vërteta, a është kja në reflektim e raportë të mira me zvete? Pa dushim se jo. Andaj edhe kja është në raport me kryusin. Allah i manua në lejmëran në Koran për shumë gjyra të fsheta, të padukshme, gajbë që nuk i shojmë. Andaj, reflektim i raportë të mirë me Allah nështë të i besojmë, pa u hamenur, pa rezerva pa hezitim, në aqë zotë Gjellewala në kalemruar. Për këtë arsu edhe, reflektimi kryesor dhe parsor i raportet mirë madhanë është, ti besoj ma ti në aqë në kalemruar. Qoftë aja që ka bëj të bëjmë me lajmet, e popëve të me herëshmë të njareve të saktuara që ka ndodhër apo që do të ndodhën, apo qoftë aja që ka të bëjmë me dispozitat. Allahu Gjellewala, kur në e bëndisht të oblikuar, Në ndërësa nuk i shojmë të gjitha mirësit, që mund të vjelim si pasoj e kryes të aty obligime. Por ne i kemi besuar Allahot. Andëllën që se nuk i shojmë ato mirësi, apo i pretëm disa pretyre, e shumë të tira nuk i pretëm, ne i besojme Allahot gjëllevala. I dorëzojme aty në këtë. Dhe si pasoj e kësaj, o ju qimë unës salat. E falë e namazit, andë i të besuarit në pshëhtën, dhe falë e namazit, kanë të bëjnë me përmjësimin raportë me Zotin Gjellë e Gjellë -Gjell a Lihon. A është kjo pjesa e vetme që duhet i kushton vë mandin një i devatshëm? A është kjo dimenzioni i vetëm që duhet i kushton vë mandin një besimtarë dhe besimtare? Pa dushim se jo. E në që fësën këtë dimenzion mund tje shumë i kompletuar me gjithat. Mund gje se dimenzionit tjetër e bën edhe këtë mangët. Andi Allah o thotë, wa mim ju në fikun, edhe nga jo që një u kemi dhen, ata e shpenzojnë, e shpërndajnë, ata e ndajnë më të tjeret. Përndaj, në qëse ti atë që Allah u ta ka dhenë, e ndajnë më të tjeret, pa të shimë se kjo është një nivel i lartë, i raportëve të mira që i ki më tjeret. Nga se nga ja që e ki, ma djetë të duhet, ti e ndajnë më tjeret. A në qëse këtë e ki bërë, pa dushim se gjërët e tjera që i karakterizujnë raportët me njërët i bëllë në mënyrë edhe ma, më të mirë, edhe në mënyrë më vëndëtare. Për këtë arsuje, Allahu Gjallahu Ala në filajmë në lëmërën në të shikunë në ruar, se Kuran i ka ardë, mësimët e Kuranit ka në ardë, që të namësojnë si të kemi raportët mirë me Zotin. Si të lidhe me Allahu Gjallahu Ala, të bënd të njohër Allah Njëlle Gjelalu, kush është zote? Cilësit e ti? Kush është ai? Si duhet të adhuruar ata? Kjo është një piesë. Dhe si reflektim i kuptimit të drejtë të këti dimensioni, të raportën më Allah Njëlle Vuala, vje pas të edhe piesa e dytë, mësimët, u dhëzimët, porosit, që kanë të bëjnë me raportet në njëzora. Dhe këtë në të gjitha rafshat nuk përjashtën nuk përjashtën Kurani e asë udhëzimet e Muhammedis asë një kategori njerëzish e që nuk në amësën se si duhet të silemi dhe qëfa raportet duhet të kemi. Nuk e filluar nga prendrit ku Allahu Gjella Gjelalu në nivelin më të larë të mund shumë e ngrit raportin me përndëri tanë. Përndhe Allah, Gjellar, wa abudullaha wa la tushri kubihi sheja wa biluali dhejni ihsana. Shëka? Filimishtat, adhruajeni vetëm Allahun dhe mos i bëni shok në adhurim. Kjo është, që është ja primarë për pesim të arën. Pas kësaj, me njëherë, që farë thëtë, dhe nda i përndërve silu një mirë, kujdes shumë, jeni bameres ne prindërit e të juaj. Ne sa di the Muhamedi sallallahu alaihi wasallam perand vlerën e rancin e modhë që ka respekt ndaj prindërave. Atë fakt që se është në Kur'an tonë sot është zbehur shumë. Në Kur'an tonë dëgjojm fat keqësisht shpesh hera uh, ankesa madje edhe edhe, edhe edhe vajtime nga ana e prindërave për sjelljen e keqe, të vrazhët, arrogante të fëmijëve të tyre ndaj prindve të tyre. Pra ndaj, islami si veqori dhe karakteristik e rëndësishme që duhet të adim për të është, regullimi i raportëve mes njerëzve. Nuk mund tjetë musliman i mirë, sa dhe që tjetë i përkushtuar në adrojmë dhe Allah të mëdënuar, nuk mund tjetë musliman i mirë, personi i cili nuk i ka punë të mirë me prind e ti. Aj që nuk i ka punë të mirë me prind e ti, nuk mund t'i ka punë të mirë me Allah në gjithë dhe gjërë, apsolutresht, aj që nuk i Ajë që nuk i ndërën ata, ajë që nuk i kënu blikimin ndaj prendrëve, nuk mund tjetë besimtari mirë, asë nuk mund tjetë besimtare e mirë, nga sa i bëjë ndeshë më mësimet e Kuranit. Andaj Kuran amsan, wala të kull lehuma, uffin, wala të nëherhuma. Ljëre që nuk lejot të ngritët zëri, ljëre që nuk lejot të të këthet fjala, absolutisht, por edhe kër të ngarkojnë me dheqë Do një detyrimi kry, Kur'ani thot as uf. Nëse ai në refuzim apo nervitje mos i thuaj, as uf wala te kul lehuma uf. As kaq mos i thuaj, madje as më pak se kaq. Pandaj, si me Kur'anor, ne nuk mund të kemi ne çësje selektive ndaj Kur'anit. Të marrim ma atë që na pëlqen, të praktikojmë atë që nuk na pëlqen, që nuk është rregull. Vazhdojmë tutje me Obligimit e tjera, apo, apo regullat tjera, në rafrin bashkërtorë, si i rrugullan më të mrekulush me raportet ndërë bashkërtore, ku që fari të kënë, ma ndje Muhammedi sallallahu a.s. Muhammedi sallallahu a.s. në mësën, se njeri ju, edhe në situata që nërështa nuk kja vëndën veshën, mund të merë shpëlimet më dha, në menin kur ajë, këtë e bën si reflektim të raporteve të mira ndër bashotorë. Ade Muhamedi (sallallahu aleyhi ve sellem) thotë: "Lëmorja më e mirë, lëmorja më e mirë, apo në atë kuptim, bamirësia më e madhe që ti e bën është të ushqesh familjen tënde, të kujdesesh për ta." Ade Muhamedi (sallallahu aleyhi ve sellem) ka përmendur se ajo gruaja që i respekton burrin e saj, kujdeset për të, do të futet në xhenet nga cila derdan. Këse gjenit i ka të dyrë, përmënda, jo gjdo kush mund të futët nga cëla dyrë dënë. Allahu përsa këton nga cëla dyrë do të futësh, edhe pëse nga cëla dyrë që të futëm, është në dyrë për neve. Por kjo grua ka arritur që, me falin në namazit, me ruajt në nderit të saj, dhe me respekt në nejburit të saj, shika, që të futët në gjëren nga cëla dyrë dënë. E shumë hadit e tira që kanë t regulimin e raportën dërbashëtore. Ma di, di Muhamedi Sausolem ka përmenur se mi afton pënjëri unë mëkat. Shikoni? Mi afton pënjëri unë mëkat i madhë, shkatruas për te, edhe pot mos kishtë asë një mëkat tjetër. Mi afton për te kjo mëkat. Cilë është taj mëkat? Mi afton për te mëkat ta hum familë në ti. Mos të kujdesit për ta. Mos të kjetë pun mirë me ta më asësillit mirë me ta. Mi aftën kjo mëkat për te. Mi aftën kjo përgjithsie madhe për te për Allah të manuar. Pra në daj shikojnë ruar. Me dë vërtet, edhe në në rafshin teorikë, për dhe praktikisht, shikoj jetën e Muhammedi s.a.s. Qfar bashort i ka qenë, qfar burri ka qenë, befasosh, asësi njëri madh, me gjithë ato obligime, nga rkesa, me dhe me të ratë autoritet që e kishtë, apsolutisht, nuk ndikanë të tërkët që ai, të linë të anësh obligimet bashartore. Eshte një bashart imrekulushum, në gjithar rafsh, që duhet jetë shëmbëlltyr për neve, që si duhet të silemi në familje dhe shtepit tona. Pasë e raportet me fmit, që si ka regulluar Kurani dhe Muhammed s.a.s. Pasë e me fqinit, me kojshin, ku i ka kushtu vëmenën të madhe Kurani këti aspekti, Saqi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: Vazhdimëj Gibrilë i cili masil të shpalljen nga Zoti Gjallëualla meleku i shpalljeve, vazhdimisht me porositet për fëqjin. Kuptim do të thotë kujdeso për të, porositet i muslimanëve kujdesën, të jenë të mirë në raportet mira mes vete, saqë pata pshtypëse do ta bën pjesë të trashëgimisë edhe kujshin. Kaç trashëgimi bën pjesë familjarët. Për aq shumë porositi për kujdesin për fëqjin, saqë e patë një përshtu ju pjese, radhen tjetër kur dvije, do të abonë pjesëmarës në të shgjimi. Në taj, është qecu shpesh herë Muhammed, është qecu shumë, kur ndë kush ka ardhë dhe është anku për silën e keqe, apo arogansen e një fqiu në dhe fqiu tjetër. Dhe kështu në gjithë e raportet, ma dje, ma dje, Enda të rastë kur dikush ka mospriteti mjekal. Na kanë ndaluar që na kanë ndaluar të shpifim, na kanë ndaluar të gënjejm, na kanë ndaluar që ti të kalojm kufirit e normave të moralit dhe cilësisë islame. Gjitha këto në shërbim të përmirësimit të raporteve njerëzore. Gjitha këto në shërbim të një jete më të mirë ndër njerëzore. Madje, madje edhe nëse si janë i han te festëtar, nuk janë muslimanë, megjithatë, si sillni me ta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari alaihi salatu wasalam e kishte një bargj ndaj një hebreu qifok i qentër në Medinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pse ishin do të të festëtar, të festë hebreje, nuk i dëvoj nga Medinë, i prarri në fqinjsinë e tij, u dha të drejtat dhe u ambonsoi që me vërtet të jetojnë pran ti në basë të regullave të shëqita sajkohë. Dhe kishte një rast Muhammedis Asalem kur kështë e marë një barqë, kështë e marë barqë, në qëka të saktuar të kë një fqi i ti hebrej. Thajmi një rast e ardhë me kërku borës e ti, Apse kërkoi pak më të vrashtë, para mendoni tash me hyrje ndaj në mezhlis, dhe natyrisht më me kërku borçin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kzant autoritet dhe respekt më tek çuqtë ti ishte njëri të kishte thjesht i dërguar i fundit. Dhe ai u futo tha, "O Muhamedit, ja këtu, kjo është shumë rond para saptë të ti. Ato më kthesh borçin." Pasi dyshim se një nga saptë të ti, Ali radiullahu anhu ngrit, ngriçë, ta valesh karagan, ndaj ndaj kësoj sile, ndaj Muhammadin s.a.s. Dhe, dhe fillaj të qërtan si të si pasirështu me Muhammadin s.a.s. Si për komunikant këse me ta? Qëfar bëri Muhammadin s.a.s. Ulu, i tha lijot, radiallahanu, Ulu, onë jam meritor për qërtim, ju jo aj. Subhanallah, ku shë përnë këtë? Onë jam thë meritor për qërtimin. Nga se onë është dashtë e këtë i borqën e urdhën një nga asapte ti që të shko në filan kopshti, të vjel disa kokra hurma, që bërin atë sa ishte borqe, dhe të jakë thanë të. Nga se nuk mund të funksionën shështë një ndryshë përveç në koreksi, në drejtsi, e jo në, jo në urejtje, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo në komunikim të vrajshët, agresiv, në prishe raportës, nuk ka shështë një që të funksiononë. A ne këty këymsimet e gjalla që ndaj la Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mandjesh Ma i ku ndruar për ta ruajtur shoqërinë nga trazigrat, për ta ruajtur shoqërinë që të kenë pa ulë të mira. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i toleronte edhe hipokretët, të cilët shprajnin islamin, por në vërtetim banin diçtjetër. Ata ata e shpranin publikën islamin vetëm sa për a, sa për Saktuar, ngusht, personal, e interesat e caktuar të ngushtë personal, dëshmoku i desahar. Megjithatë, i bënin probleme Muhamedit sallallahu alaihi ve selim vazhdimisht. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi ve selim nuk lejon të që ata të bëjnë shkaktar e të shthurrë shoqëria, të futen në konflikt familje të ndryshme që të prishët rëndin e shoqërorisë asaj kohe. Prandaj Islami i kushton vëmendje të madhe rëndin e shoqëror. I kushton vëmendje të madhe raportëve ndërzore pavarësisht, kush me kësht, gjdo kujt i takën një respekt i sektuar. Edhe në rapart i varfur dhe i pasur. Edhe në rapart u dheqës dhe i u dheqër. Ka regula, ka regula që nuk lejojnë apsuritisht shëthurin e shëqëris, prishnë e saj, po refuqizun e te. Andaj, Allah i madnuar në pasurin e të pasurit ka përhisë për të varfrit. Zeqati nuk kës bën mirësi. Kuptonë këtë me vëmendje. Zeqati, nga shtytyp i Islamit, nuk kës të bën mirësi që e bën i pasuri ndaj të varfrit. Unë po do zeqati, nuk guxon të mburret me kët i pasuri. Nga se i pasuri kur të jap nga pasuria e tij 2.5% të varfrit, nuk i bën mirë me kët ç'po jap. Por i ai hap hisën çka i varfrit tek pasuria të pasurit. Kush ja ka nda kët hise? Kësh pasuria jam. Ai ka ndahet që ta ka dhën pasurinë. Kush t'ka furnizou? Kush t'ka dhën kët pasuri? Allah i banuar. Ai t'ka mundsuar që sfitosh, ai t'ka mundsuar që të, të bëgatoresh pasuri. Ai andaj normal ti që të mor se be pa shkaq të ke punuar e angazhuar mirë po. Nuk ka gjithmonë trama angazhim. Allahu i jelle ora vendos sa ka më të furnizou. Nëjë furnizuësi, ajë që të ka furnizu, ka ndarë nga pasurja jote, që në te 2.5% në kohë të saktuar, nësasit saktuar të pasuris, të këtë hisë, hisëja e ti është aja, i varëfëri, për të lëgurë raportet. Qëfar të shri e kryo të pasurin? Kur ti jepa ti pasurin, kur ajë pasurin nuk vuan, nga vërfija e s'ka ishme, normal tash, nuk mundemi me, me e, islami nuk synën, me i rënu shtresat e shoqëris, i pasur, i vafrur, jo gjithë jenë barabartë, nga zë kjo është e pamundshme, Allah u Gjallahu Ala vendosë kë sa po e furnizanë, në i duhet pajtuar me këtë, dikush mundit me i pasur, dikush me i vafrur, këtën, këtën darët e zotit, Mier po nuk duhet në prezente të pasurma të vuani varfrin në varriz të skajshme, që mos ket bukë më të ngrohtë, mos ket ku të strehohet, mos ket tesha, ka duket mund të ndohen. Më dersoj për gjra të tjera që janë më lart se kaq, atar e kër beqati Allahu, Allah e beqaton këdon më atë çdon. Për këtë asujë, gjithë ato janë burr, gjithë ato janë burr, që njerëzit të kenë të lumtur në raport të ndërsjellta miqësore me zotë. Madina ka obliguar Allah u Jalli e Vojla që ti themi njëritetit fjallë të mira ku Allah u Jalli e Vojla u kulu linnasi husna u kulu linnasi husna dhe thua ju njërëzve fjallë të mira fjallë të mira pra dajë Muhammedi s.a.s. ishte i kujden shum që mështë ta ofendon asken mështë ta nënqman asken mështë ta përbuza asken kush do qoftaj madina njërëzve u detua njërëzve në kështë e në fund të i të së ti, tha, a, gjdo njëri që e kam ofendu, e kam ofendu, do është ta, pa qëllim, do është ta, në rast caktuar, i kërkëj falje. Dhe zoti këtë do t'ja bën ati, shpërblim, si ndirë për Muhammedin, sëllëllësallëm, dhe si shpagim, për keqaren që e ka ndi, në do njëri caktuar për balë, ndë një fjale, nda është ta që ka pasmon si gabi mështë në den nga Muhamidi s.a.s. Andaj si kënë ruar, me dëvertit të mësime dhe shumë të tjera, që nuk mund të ispalesim të gjitha, vetëm të flasim për raportin me prendrit sajme së në duhet, raportin dërbashartore sajme së në duhet, pasaj fëqinësore, e shoqërore, e familjare, e shumë të tjera. Por duha thëmë se, me dëvertit, në këtë ko kur një shkëputi raportës është mësë njerëzë e fatketësishtë, po vremë një loj, një loj, po thëmë, me keq ardhje, një loj lehëcimi, apo lehë të duket njerëzëve, ta fëndojnë diken, ta akuzojnë diken, të shkëputi raportë me diken, feqazishtë mërëna familjeve, Allah kjo është të mërshme. Ndë në këtë ko, ku, si kur dhe më po, në duhet që Të reflektojmë si besimtarë dhe besimtare. Të reflektojmë drejt sikur ata që e kanë kuptuar drejt mesazhin kuranor e kanë vuruar drejt se Zoti kërkon prej neve të kemi punë mirë me vetën. Zoti kërkon prej neve që të jemi të pajtuar me vetën. Zoti kërkon prej neve që të duhemi. Zoti kërkon prej neve që të ndihmohemi, të bashkunojmë. Sikur që kërkon të kemi raport të mirë me ta. Allahu kërkon prej neve të kemi punë mirë me ta nështë të ngarkojme raportet me Allah në më katër, ka se bën në ngarkuara, të vështia pas taj, ma di mund të shkëputën si pasu e më katërë. Po një kosisht, sikur që kërkan të kemi raportet mirë me Allah në, të i krymë obligimin dhe Allahut, njashtë të kërkan edhe që të kujdesmi për raportet me zvete. Dhe të i ruem këtu raportet, që shoqëria, me të vërtet, me lëshmërin e saj, me koloritin e saj, tjetë ne shërbim të njerëzimit ne shërbim të njëte të mirë ne shërbim të njëte të rregullt të sigurt ku çdo kush ndihet i sigurt në këtë shoçri nuk ka gje më atje për shoçrin se të mbrëtnë në asnjë pasiguri ç'u mos te ke atje kjo njeriu mos njëri i sigurt nga ç'u mos aspekte nuk është i sigurt nga ç'u mos aspekte të ndërrshëm janë ato po nuk ka diçme këse pasiguria ajo është një sikurse vë Uria, se vërfria të i kaluhet, por uria është e fështirë shumë. Uria është e fështirë shumë. Uria, kërë një nuk ka qëfër të hanë, kërë mund të vdes nga uria, kërë rëzikon fëmijë nga uria, këja uria, dhe pasi uria, janë dy gjyra të të mërshme për një shëri zotë në rojtë. Për një lajë më nuar, shikohet në ruar, kërë për mendi begatit në i korejshve, fisit e Muhammedi s.a.s. një fis që ishtë fisnik me të vërtet. Nëse Allah i begataj dhe i nderaj dhe i privilegjaj me kujdesin për qabën, tha, allëdhi atë amahum min gjuin, u amenahum min khauf. Në kuadrat e begative të mëdha që zotë i wadha, jo përmani këto dyja. Tha, ajë zotë i është i cili, atë amahum min gjuin. Allahu gjallewala nuk u la që tjenë të uritur, ju shqau dhe përse ishtë në shpetin, në një vend të pambjellura që nuk mund bjellë që arzë, me gjithat, i pasruja loja levala, i bërë që mos të hekin për bukur, këshë beka tje modhe, u amene ummin khauf, edhe Allahu i siguraj nga frikë, ka ishin sigurt, nga se qabja ishte a e që siel të stabilitet, nuk i sulman të asni popull, nga se kishin frikë, se i dënan Allahu për shka këtë qabës, Dhe kështu të sigurt. Prandaj siguria është më vërtet e vërtetë beqati e madhe që duhet ta ruajmë. Siguria është beqati e madhe që duhet ta ruajmë. Dhe gjithashtu ushqimi është beqati e madhe që duhet ta ruajmë. Nuk duhet ta shpërdorim, nuk duhet ta ke shpërdorim, nuk duhet ta hudhim në bërllogje, sikur të shojmë fatkëse është sa so buka është nëpër bërllogje, sa so ushqimi derdhet e ka një herë një dhe, që kanë mall një herë tjetër në hungër. Andaj raportet e mira ndër shoqërorë sikundruar sjellin siguri. Dhe cielin gjithashtu bashkullim në ndërsjellë që nuk mbetet dikush i uritur. Mund mbeti i varfër, dashur nuk mund ta pasurojmë çdo individ shoqërisë, midet është. Po nuk mundem gjithmonë mund ta pasurojmë, por mundemi të spaku, spaku mundemi që t'i ngopim barkun mos ta lëmë të uritur. Dhe spaku mund ta mbështesim, mund ta mbështesim dhe vësh mbathim mos ta lëm të, të deshur dhe Këtë të kam zbathur. Kat mund ta bëjmë andaj raportu mes njerëzve padyshimse silin këto dy të mira dhe shumë dhe shumë të tjera andaj mos ta harrojmë se islami gjithashtu krahaso ti mësimet e tjera që i kanë përmendur gjithashtu na mëson edhe për raportet e mira ndër njerëzorë ande allah xhella ula loh se zoti xhella ula na i përmeson raport mes vetave fylli më është në rrafshin familiar prindërorë bashkëorture pastaj fqinësorë pastaj shoqërorë përgjësi me të vërtetë Dernat shkolll Allahu xhallahu ala na bashkoft e ne permeso raportet sociale me drejtendim e sigurt se nuk do na bëhet padërsi nuk na shkilen te drejtat dhe gjithashtu ne mesen ton nuk ka dikush qe bie me bark te mbushur nga ushimi e tjetri oferti bie me bark te zbrazer qe nuk na takon nevese si musliman ka se nuk jam kso porosita Allahu te Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu na uzu na permeso gjendjen ton me kaq un po i do funksoje pjesa Këto të ndëruar shkuese bëjmë një shkotje dhe pasaj këri në këthemi, përsi përdojëdhërë më tëtu e pjesë në dytë, ku tashmë kjo pjesë është e rëzruar për juve që sako. Andaj shkuose, nëruar, ori, kthia, në ndeshtëni, Zotë i Shrëleft. Shkuese në ruar, ori këthio në pjesë në dytë të emisionin tonë dhe tashmë që tani orsa kjo pjesë është rezervuar për inkuadrimet e juaja përmes numrit të telefonit që besoj se shpejti do tashmë ja u shfaq në pjesën e poshtme të ekraneve të juaja. Dhe ne në çdo moment presim inkuadrimin e juaj me telefonata, por edhe para vetës kemi një numër të madh pyetjeve që kanë përmes SMS-it. Andaj nuk është pa rë që të bëjmë në deballans duke inkuadruar vetëm telefonata, duke lënë anash edhe pyetjet nga se edhe këshikuesit tanë që kanë preferuar ë të dërgojmë pjytje për mes SMS-ave. A Zëqoft, uh, thëtë, uh, ma herët jem falë, që një muja kam dërprej, a muja me afilu më falë, a kam gjuna që kam dërprej. Por, faktët që e kam dërprej, pa dërshim se nuk e bo mirë, dhe praktisja në mazit është më katë në veti. Por, faktët që po pjyt, uh, a muja me afilu, për, si nuk mundë është, gjithësëse në gjdo ku mundë të fillë është. Andaj mos është ty për asë qast një qastë, për asë në namazë, por fillon me një herë. Dukë shumë në të tëtë, e po mirë, po janë një si pene dhe sa bojnë. Janë një si apitash, farja cimë, me një herë. Mos le asë një komet ikë, por fillon me një herë, nga se gjithonë namazë që hunë, pa dyshim se e ngarkonë vetër më teper, por andaj duhet që të pëndoj me të këlloj manuar dhe të filloj me farën e namazët. Ja sot një motër muslimane por burri pin shumë dhe kemi vetëm një dhomë a bën të fal namazin pasi era vije shumë në dhomë çka duhet me bëmë Balahi, aje, që buri, popinë, alkohol, është të bëjmë tani? Wallahi ajo thoshte që burri po pin alkal është e keqë por të falu. Falu. Pse vjen era nuk nuk pengon namazin ta bërt në dhomë por s'u ka dhomë tjetër. Inkudrojm të rrotnohet në parë personte. Ora. Aleikum salaatu wallahu. Parendare për dërësën, që është një dërësë shumë nërkullurë shumë. E për, për jam ishtë rëtmishe, dëshka mëna së... Onë funaj privat, dëshka. Edhe ku për shkem gjelëtorë, ose që vaktorë, dëshka... Una allahullu të haramit, shka në atë të garantezë. Po, po e qartë, e qartë. Qash, nga nuk e di ma bon namazë apo bo zbanë, apo... Bo e kuptova ja qardha e, e kuptova. Allahu akbar. Selam alejkum. Alejkum selam tullah. A rreth sa çështi janë ngritur shpesh janë dilema shumëta dhe janë zhvilluar debate, mendoj që shpesh herë shpesh herë janë bërë të panevojshme. Do nuk ka patur deri në atë shkallë të ngritet niveli i dyshimit dhe i kontestimit. Nëimin e van do thotë ku shumica e këtivani, madje shumica dërmuese e këtivani janë muslimanë. Faktikisht nuk falen apo nuk i bën ata ju muslimanë. Fakti që dikush nuk falet, nuk nënkupton kjo se ky pushon si qytetar musliman. Ky musliman. Pse nuk falet? Mëkati është për të. Ai i jap llogarinë Allahut për këtë punë, por fakti që ai e ndin vetë musliman, deklarohet si musliman, nuk i mohon obligimet. Për saqë nuk kam ku i karsutimet ka të meta, nuk po duhet që ti arsyetoj, nuk është në këtë rast të arsyetosh, por sepaku e pranon se ka obligim. Mendoj se kjo nuk është nuk është e, e, e, e, e largon nga Islami. Do si rëndë e kësaj Nuk kemi problem me hungrë mishin, apo? Por edhe mos me qen musliman, por sa me qen te krishterë, qoftë katolik apo ortodoks, apo ti je hebre, lejohet me hungrëshimin e tyne? Dhe lejohet me hungrë të therrat të tyne. Përderisa so, nuk kemi argument të qartë se do të asht është është ndesh e therrra me një rregull esenciale themelore për rregullat e shtatën për therrjen. Atër dhe 5 vakë më i falë nuk banë më ngërë të thyrënë ti, si kurse përshemë më të softin me konë. Softin e nuk hatë, është ndaluar fatarish më ngërë të softinën. është ndaluar më ngërë të softinën. Për endaj, për deso nuk keme argumendet, në, nëma është djetë, se të ne, ën, nuk, nuk ka nevoj për si dilema është, ha, mësh, dhe thuj bismillah, dhe mëndeshë nuk ke nevojnë pasë problem kët, kët, këtë drejtëjë më Orna. Uh, uh, e uh, Por... zemë, djet, uh, e është e çanit ky rrethoj. Para më kanë një problem kur i vijë atë e kalon anash. Por dashkë, e ka thjesht mirë me Facebook çizjes me aq edhe që në Facebook meshanë. E thjesht se ona jam në telefonë edhe falemjet tani javën e vetme kur problemi është unë në zgjendje jam nervi kur të, një të, një të, një të, të Po, mund ka largu së prej dhomës, jemi që të atendaj, nuk zja që të dhe taj. A, qënë që preferuojnë e të dhe taj, asë në të të të dhe taj. Po, po, ajkur të ka largu, atë kalshu, atë ka thoni jelëshu, me si e gryua jem u, anë, qëfar njërë? Po, vëqë që i mitë të ndaj, për e dhomës. Po, që sa, ku është kjo? Që dy vjetë. Që dy vjetë? tasiv mesë gjutëve kanë qenë më ajmë mua janë fat të gjuftë. A e të shonë, edhe të ndryshë, dhe sjell vetëm ndryshe drejt më qetën si jajë dashnësonai. Po, po, është qartë, e qartë. Ë, gjëni situat pak sa e komplikuar nga se po e dëgjojmë versionin e gruas, nuk e dim versionin e burrit. Jo që ai ka arsye, por nuk po dim, ë, nuk po dim pse e ka bër kët. Oto jeton me nën kulm me gruan e tij, por i ka dhoma të ndara. Çat dy vjet, kjo është një problematike. Normalisht, uh, gruaja në kat rast, gruaja në kat rast i ka dy zgjidhje. Zgjidhja e parë është që të bën sapër, do të thotë do të gjejë leula, udhëzohet ajë njerëj ose largohet nga ky qendrim uh, i padrejçë që ndërtonte gruasti dhe kthehet jetë normale. Kur ndodh ajo nuk e dim. Por gruaja ka ka mundësi që të bën sapër këtë drejtim <coughs> dhe normalisht të aktivizon të afër me burrit, të afër me asoj për të zgjidhur kët problem, që dikush të bisedon me të, dikush të ulet me të, dikush të kërkon për të që të bën zgjidhje. Prandaj dua të them që gruaja komocin kët rast të bën sabër. Dhe e dyta që i takon asaj fetaresha, nuk bën gjuna, për sa bëhet fjalë, por dy vjet shkputje raportesh dhe kurfar kontakti me syra, atëherë fetaresha gruaja ka drejt. Nuk po them se tash bën mirë në këtë drejtim ose kjo është ajo që duhet ta bën, por sepaku ka drejt. E drejtë e saj është e shfrytëzuar apo ju jeni esoj kadre që të kërkon dorën nga burri kadre që të kërkon dorën nga burri dhe pastaj ajo të jetë e lirë në jetën e saj çfarë do të bëna ajo motutje nga se burri nuk ka drejt nuk ka drejt vetërisht që gruan ta bën këtu të, të varrun as nuk është gruaja e tij pas nuk është cilshuar allah xhalla u thot wala tadruha kel muallaka Mësë eleni si kërsa e të kacavirën, asë nuk e ki gru, asë gru. Ja, ja, duhet definuar. Në qovë se e ki gru, kjo obligime në e gruas. Kjo obligime në e gruas. Nuk është obligime të mëshqimi, ka obligime bashkët tjera. Qovë që kanë bë me jetën e përdershme, me jetën intime, me shumë gjera që janë obligative. Andaj, qovë se ka gru, ka obligime në e gruas. Nuk e ka gru, atë rëndatë dhe pas taj regulonë qërët pak më në ryshe kur këto me elon gruan si të varur, padrim se kjo është mëkat, është haram e ndaluar që besohet që burri duhet ta ketë në konsiderat. Dhe duhet që mendoj të aktivizohen aktor të jashtëm nga familjarët, edhe të gruas, edhe të burrit që ta zgjidhin këtë ngërç bashkëtor që kanë në shtëpi. Kë kë këtë situatë me vërtet e tensionuar me shtënë nga ashtir këtu me atë me një kulm në shtëpi dy njerë që duhet të jenë më spirë më zvet të jenë të ngatruar me zyeti edhe këtu fatkezi para fëmijëve të tyra. O menjëse kjo është një situatë më vërtet kritike, fështir, me mhapa, shum, e vështirë që duhet me ndërmarrë hapa të vazhdueshëm dhe jo vetëm nga gruaja, por edhe nga familjarët e tjerë që të kërkojnë që të bëhet një zgjidhje këtu drejtë, të bëhet një zgjidhje në këtë drejtë. Andaj nuk mund me ty me tonë me bote, unë për të them atë çka më bëu ti, un po të gjej çfarë është e drejta jote. Por për disa edhe burrë nuk lëviz këtu drejtë, është vështirë ontarsti japin një zgjidhje konkreta adekuate që ndoshta mund të qenë zgjidhje problemi, por po them që duhet të aktivizohet jashtë nga jashtë, të flasim me të, të shikojnë se çfarë po lë për këtë çështje, ku është arsyeja e ati, ndoshta Allahu xhela do të që të zgjidhet, të zgjidhet problemi inshallah. ë uh, kemi telefonat. Jo ja, mosim telefon. Selam alejkum, jeni? Aleikum salaam salaah. ë do të na i fikim me tabelo. Por na a um, është të caktu me rëske prej Allahot dhe a kona i dovë që e me të ashtu Allahot rëske. Po e qartë. Uh, Disare është sëqaru këto për mes emisionove të ndryshme sa i, i përkja qërtës e caktimet. Andaj, caktimet është që është i e Zotit. Aje dinë së në ka caktu. Aje këtë e ka bërë në basë të dijes e ti dhe ursis e ti. Ne nuk e dimë së në ka caktu Allahot. Andaj, në duhet të angazhojmë, duhet të punojmë. Ju jo them se Allah ka caktuar, edhe nëse punu fare, kjo është padyshim në ndëshimin më e mësimeve të Islamit. Ne duhet të punojmë, të angazhohemi. E pastaj pas angazhimit, pas përpjekjes, pas dhënjes së mundit maksimal për të fituar me halal, duhet timë të kanojmë atë që, ma që kemi fitu, për më fituar, pun kaq në pasqancaktuar ka Allahu, ta pajtuarim. A ne çaktimi i rrezikut na duhet pas mundet, jo para mundet. Na duhet pas mundet për të pajtuar me atë që Allah na ka caktuar. Por ju jo ta padoren para mundet si arsyetim për mos dën mundën, gja se kjo është në ndëshim me mësimet e mësime Islamit. Dhe se për këtë lutjes për risk nuk ka ndonjë lutje të caktuar. Apo mirë pa Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem ka kërkuar prej Allahut që Allah më ia dhon riskun halal. Do të thot riskan hasanan, që Allah më ia dhon riskun furnizimin e halalit, furnizimin e mirë. Kjo është ajo që duhet ta kërkojmë nga Allahu më ndru. Andaj, nuk duhet fokusuar në lutje shumë për sasin e furnizimit, epse, dhe kjo është e liuar, ban nuk prish pun. Me lutë Allah në gjëllewale për sasin e furnizimit. O Allah furnizom dëbëm nga të pasurit. Ma mund të sotë, lutë Allah, Allah o ka është bëjarë. Por, mi të gjitha, duhet të lutim Allah, Allah në që Allah o të në japë furnizimi cili, është halal. Ise në erunë mandjen, në erunë fej, në erunë familjen. Kësë Allah në ruhet mund djërë furnizimi, por tjetë n Fejës njeriut. Ja hu pë fejën, e lën namazin, e lën zotin, te hu pë familin, duke praktis familin, duke shku rrugët këtë qia, Allah në arrujt. Në qëka do të këtë fornizim? Në lëtë lë Allah më për fornizim të halalit, që të arruan fejën e familin e shoqërin e kështë më radhë. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Alikom. Alikom, salam. A da është ta me ju pëyt ashtë, dhe ju shu e me mësë banesku. Po është çortë, çortë. Elamali. Selamulej. Amboj tia e, e, e, e akvariumit apo edhe të shpazëve për shembun në kafeaz ekstra marrë, nuk ka nuk ka të ndaluar këtu. Me kusht që të kujdesemi, të kujdesemi për ato kriesa, kujdesja ato i mbon të gjallë. Dasëm gënjar për shembun dikush mon akvarium por nuk ka pasurën ujin për shembull. Nuk i hapushim adekuat. Atë mund të ngurdhen, mund të kenë vërtësi në ambient uh, aty në atë ambient që janë. Kjo padysh nuk është nuk është nuk është ësht kjo pastaj e lejuar. Por nëse njeriu mund t'i përkushtohet, mund t'i kushtojë vëmendje, mund të kujdesë për ta, atëherë është e lejuar. Nuk përshpun, edhe pse jem banesë apo ku do të qesh, nuk ka diçka dallim, lejohet me një akvarium, thash me kush që të kujdesesh për të situatë. Kemi okay, telefonatë të inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleykum salamu tëllohë. O dhe të bërë sa në kytë e më rrëmë për token. Po. Dhe ta s'ka sehtin token dhe blenë për përkjitinë. Qyvish edhe një në fajsën të të nëgjoba? Me përkjitu me blenë i arë, me shqipë i arë. Po, po, po, po. Për me përkjituin, au se lejusën a të lejusën. Pa, pa e qarë, të kuptohë. Rënda, madhë. Kësa. Me bletë tokë, edhe me shi tokë pastaj, për me fitu, pa të shumë së rështë e lijuar. Ma djetë disa nga djetarët e kanë konzurë këtë trekti më të bekuar, më të bereqetëshme. Trekti e me, me, që i thoi sot, pa të nëshmëri. Apo veç në ish me tokën. Êshtë një, një, një trekti, pa të shumë që, ashtë, jo që vetëm është halal. Por adamontiyat shumë shum më e bërëqëshme se shumë të tjerë. Prandaj veç njeriu me konkurrekt mos e mashtrua, sikse do të gjenë për shembull po dëgjojmë bëhet shitja e tokës disa herë. Ja shet tokën disa njerëz pas atë konflikt, jo më ka shitë mua, jo më mi ka marr parat, pa është kjo është haram këso. Ose të manipulohet me letra, të falsifikohet për shembull pronësia e tokës, ose të bëhet diku pa drejtë duke marr hisën. Gjitha këto janë ndaluara padyshim. Po nëse është në mënyrë korrekte, të drejtë, në mënyrë ligjore, gjitha përfundojnë si duhet dhe njeri e blen një tokë, pas taj pret një koc aktuar, dhe so hip qmi, pas e e shet me që më të lartë, përfitu, pa ma shtru, pa manipulu, pa dushim se kja është, kja është halal dhe nuk ka pik më dyshë në këtë, në këtë lejem të kësaj vepre. Allahu edhe në mësë mirë. Kemi telefonatë në këtë rojmë. Orna. Orna. Nuk e di si dukë. Po, po dëgjojmë. Po, pëndërgëmë, Gordoni? Jo, pëndërgëm e... Kështu, patëm në dhejë. Selamun aleykum, Aleykum, salam. Në qëta kam një problem, kam dëshirëmi inë avane, edhe... në qëta... në qëta pëndar më, apo nuk jam e sinë qëta, dhë qëta kamën më, nukën gji... përsa patëm dhe moment men këshirë, e dhë që është, përmi, dhë që është dhe të në më bëjmë, dh Po më ke gjë që di çfarë. Veçon nuk, k... nuk, nuk... nuk di çka po ndodh me diçka tjetër. Domethënë probleme familjare nglidh me këtë nuk kishte diçkur sipas pengon për një rëzhvetja jote. A janë a janë kë ndjeje vetëm në kam dile në një ndarje për daljas. Ishhë moment. Po thon ndonjë problem me familjen nuk ken katëritëm veç probleme tuaja personale. Jo, jo, jo, nuk ka asnjë problem, po vetë problemi është edhe është problemi ufaktë që është një individ. Sevek personi se kuda, personi që rëstë të krije, kërësunin në nërërër së të bëdëjë shumë në në dëshë, që në bërëtë problemë e, prasë të trebë këmi, të shumë në berë, a e shumë të në të kërësajë. Oma unë në keme shumë në kërë në kërë në dë në dë në. Përë të qërë e kuptumë, e kuptumë. E shumë në dë në në në në kërë në në dë në familë, në Gjithë gjërat janë sepse po ju fortë shërben akni në destinimin e byo. Ah, po të them atë savjet. Këto djera asnjë nuk e ta natçua, por do unë më drejtë të të kushtoj dhe të të pasoj të të ndroj. Po, po kuptova. Faleminderit. Kalofë mirë, kalofë mirë. Edhe nis ti të zgjatha ni pike? Porndo. Ishh të shihni kujtë. Është një dorë për të shkruar një kafën. Po kur chimbrava mundë ajo duhet të qishtë te kam 35. Në ladën e tënë kur në radhesin, njerëma në ladhe o së të konke. Po. E rëgjtë, ka në një shëj që bërë radhesin dhokërën apo, një shëtë e kamë s'ka në bërë. E qartë Këtë e kuptohë, po e kuptohë, e kuptohë. Po të dhe në ratën e në një shëj. Kërëzë, ka le ushtiminatën e mirë. E, soj, përketë mbulesës, elhamdna që nuk ki probleme familjara, nuk ki presion nga familja, nga se kjo është një problem fakti që e ke përmendë se problemin e kim me veten tonë, nuk kisha thonë që nuk je sinqert, ngasë njëri mund të jetë sinqert, por mund të ketë një lloj hezitimi, ngasë shejtani nuk ka të drejtë pun pas të po afrikson njërin, apo të vindi sofrika, panika, pasiguri, këto janë vezëvesa shejtan, duhet më largu. Nuk duhet njëri shumë me uhamend për me kryer obligim, ngasë so sa më ti për të hamendet, më ti për edhe vërtitësohet këto obligimet. Për shembull, po duam mbulu po spomoj po e po ska mos më na fare vendosën policën din rrug edhe një ditë dy kur ta, ta obligim, që duet, që të dal me të ska kthim më mbrapa tash më e fut kët obligim sunelën muafta ndaj mendoj që duhet për kët arsye thallaj manduar kur flet për adhurimin ndaj tij për veprat e mira thot wasariu shpejtani ngutuni nga së momentin kur ne hamandemi kur myr të ngadalcuar dhe më bë punë atëra pa dyshimse pa dyshimse çdo vonim i kryes obligimit shkakton edhe ngarkes pastaj dhe vonesa. Përkëndashiën gutu. Vendosa mbullesa edhe mos u mendon fare. Po, pe qes, po, una me majt, po për çast, po zgjemuna me marrë, po pëmdogun duke qenë me sinqert, e thani çka bëu, largoj këtë bezvese. Largoj mos u më me këtë fare. Vendosa mbullesa dhe lë rrug. Letsuj një arsye mbulles. Që tetë në përqytat. E pastaj mo të largojë këtë bezvese. Kurse krym veprën, pastaj çdo bezvese largohet me lehen Allah të mënduar. Andaj edhe gjithashtu të mendoj që mirë shme në gjulli gjerata, por osi që kanë bëjmë hijabin që të sot bini dhe ma tjepër, por gjitha këto thash, sa ma shpejtë, merë vendim, din rrug, banë obligimin, kime pa me linë, almanun, se Allah gjenë lorë, komendih mua përme. Dhe dhëtë osej përket larjes, nëma është merë abde, sikur se merë normal, derit e larja e këmë, pasaj larja komplet, kjo është mënyra më e plot e, e larjes. Kemi telefonat e inkuadrojmë, Aleykum, salam, wa rahmatullahi. Ju përshëndesh, Allah, im shumë, i sërbjenë në gjennet. Amin, gjithë dhe ju dhe familjerës. Po, urna, pëtë nëgjojmë? Të shëta me e boni piche në të e komën si? Po, po, pëtë nëgjojmë e që urna? Po mara abdes, po përvindë do zonë, asët nuk e mora abdes. Po hinë banjë, po bojë pas të rrëndë, të nuk e pas të rrëndë njërë. Po, po, po. E dhe namazë, kër po hinë, po kam shumë dishime, të nuk e keknu këtë ofë, të keknu këta, e po më gëtrot kryet, shumë e po kam ndarkjesë, shumë, shumë, shumë psikike. Po, po. E kuptova? E kuptova? Allah i shoha i shtë të le. Amin e dhiruve, amin e dhiruve. Sëllam aleikum. Aleikum salam, aleikum salam atë Allah. Uh, kemi në folë disa arë për cytjet që i bënd shëjtani në raport uh, ose në njerëzve. Uh, Merë njëre abdes, thotë jo s'ke marë, këthe u e petë. Katëri, katër të marë abdes. Këtu e më vezvesët, më zë banë muar me to. Nuk banë mi, ban mi a ja vendu vëshin uh, këtune cytjeve. Absolutisht. Ti për cilë vetëm duke marë abdes. Dhe, kur të përfundar abdesin, me bindjen të në herën e por, se ke marë abdes, mas kësoj bindje, mos lejo që asë një dyshim me ernu këtë bindje, nga se nuk ka mund si dyshimim ernu bindjen, apsolutisht, ti kur po mërë abdes, pe kryn, në qëtë moment, ji e bindur se ki abdes, apo? Masoj vjenë dyshimi, jo mërë se ki abdes, ato që ka vjenë mas bindis, më qëfë në veshën farë, që është do namaz, ndërtoje, ndërtoje namazën dhe në bindje, lejtë dyshimet, po pekom fëtir, po kom garkjes, i njëra i mosë mërë me to, Ek i paqsir Filim, desu so te kalon, pastaj inshallah ski me pas problem. Ngase nuk ka ilaç më të mirë për vezvesënjërimi. Nuk ka ilaç më i mirë. Vazhdo me bindje dhe injoroj dilemat. Injoroj dyshimet. Mos u merr më me to. Ski namaz, ski namaz, ne atë mendime. Te personalet ka lol, ski namaz. E ke thonë ato, as për para, mos u xem para apo më fara. Ek i vërtih pak se i jep, tash i je, jep prek pak nga këto cytja dhe nuk, ka, nuk e kita është bashkë letë me dalë për momentin. Por në qovë se i njëran, nuk e vëndon veshën, esë për para me lina të mërë, delë për ty një atë dikur, do këtë hajgara e pun që e ke pas për herët të vëndon. Për ndaj, kryesur e është i njërimi, mos e vëndon veshën, ndërtoj e vepër në bindje dhe mos e rënë bindin me dyshim, dhe e fundit, lëtë alonjër le vala. Këndoj e shum Sapo thamë 3 herë as 5 herë, sot mundëjë të dihet këndej, sura Al-Falaq ose sura An-Nas. Qul a'udhu birab al-falaq, qul a'udhu birab an-nas. Këndej shpesh herë, veçanërisht surën An-Nas. Esaj është një lutje kuranore kundër të çuditë vetë shëjtanët. Lëzoja shpesh herë, këndej shumë herë. Andaj merri atë përpara çifteka, edhe lutjen me ajetet e Kuranit, mendojë Allahu të manduar, kemi ushuru, edhe komundaru problemet me lehen Allahu xhella xhelanu. Kemi telëvaton kuadrojmë Po, orna. E selam aleikum. E rejkumus salam, ratullam. Dhe ishtar boni fytje, ashtë nërëndësishme, kombi a feja. Po, po, qartë. Po. Po. Të dyja e të nërëndësishme, dhe këtë dyja nuk binë dëshme zveti. Në në njësë njërë nga njëre, a kombi a feja. Në më thonë, këtë dyja janë pjesë përbërse të njëriut. A po? A po? Kombë shtaci ka ambzu dhe xelal xelali. Kush na ka ndonë komb edhe popull? Allahu xelal xelalu. Kush ka vendosur nitë me shqiptar? Kush ka vendosur të klasim shqip? Zoti xelal xelalu. Kjo dëshira e ti dhe vullneti i ti aj ka vendosur kimi kët vend. Edhe mohimi i kombit, mohimi për katicisë së njerëut është gjuna i madh. Porse unë më thonë s'ka pase me kom shqiptar. S'bën më thonë kështu? Allahu ka dorë me kom kështu? Ata nuk bënë më ignoru priorrdën e ti parkacin ja e tij kombëtar as ban me mehu. As e ke vëni Allahu. Të gjitha ashtu edhe feja është pjesë e përbërës së njerëzit. Këtë dia nuk bindesh mes vete. Nuk di përshëm dikush që ka arrit më masil model më tani, një muslim që e e, e sill aspekti kombëtar dhe një muslim që sill aspekti fetar që kanë kundërshtim tash sot përpara. As të dyja që feja e ka një rol caktuar, komi ka një rol caktuar dihet komi për shkart, dihet feja për shkart. Dhe feja në shumë sih me të sojnë mëson që ti jemi në shërbim të vendit, datdhëut ton, vendit ton, shoqërisë ton, nuk binte ashtu. Ai nuk, nuk duhet më ngarku vetëm me këto gjëra e kosh për para, kosh për masë. Kusohash me kon mirë. Se njeriu të u morë a kumbia feja për para, as ju ka me kumbia, as ju ka me feja fët ke çes ta bën. Apo, pandaj të shikojmë aspektin praktik. Sa jina komtar, sa jina patriot, sa jina për këtë vend. Sa për uim këtë vend. Kto të shikojmë. Jo kush përpara kur përmend nga se këto pyetje më ndaj që veçan janë dilema hipotetike të paçëndrrueshme. Qase nuk ka konflikt në stil duve. Unë s'pam ku këto e kuptoj. Unë nuk e kuptoj se kombi dhe feja janë konflikt, janë kundërshtim, edhe të është ndajna një ciklet kujt më e përparësi. Absolutisht. Nëse quhet me fal sabahën për shemb, edhe fal xhami, a bie dashme kombën? Absolutisht jo. Jo absolutisht. Një gjë është e korrekt, në punë krym punën që duhet dhe i ndihmon këtij vënë, i mo kombiton. A janë kundërsimë fenë? Po përkundësi, fenë sonë e konsideroj. Ne mos i futim gjatë në konflikt dhe në mos pajtim person, nuk janë kështu. Njëra dhe tjetra janë në shërbim të tjetrës. Njëra dhe tjetra janë në shërbim të një tjetrës, atë nuk kanë një punë konflikt të dyot. Edhe shqiptarë jemi, edhe muslimanë jemi. Pse jo? Edhe për kombi jemi, edhe për fenë jemi. Për të dyja ti jemi. Qase të duhet janë pjesë të çanjes tonë të pandomë, nuk ndon ato nga nga jeta dhe nga nga çanja jona. Prandaj janë gjëra që datë, nuk duhet, nuk duhet ti të, të stërmaloje rizëm tash se kush o komtar, nuk ka fetar. E kush o fetar nuk absolutisht, absolutisht që kur nuk ka qendruar. Gjithmonë njerëzit që kanë qenë komtar të historisë tonë, erh dhmuar se kanë qenë dhe fetar të mëdhi. Nuk u ka munguar as aspekti komtar dhe patriotik, por nuk ka munguar as aspekti fetar. Prandaj për këtë ata kanë pas mundësi se bashkë me këtë dyja, ti kontribujnë vendit, dhe të dëshmojnë heroizm dhe patriotizm të rral, me në që asneve së rrëdashme nga bo problem këtë qështje në këtë kua. Kemi telemat e nëkodrojmë? Selamu alaikum. Aleykumus salamu alaqatullah. Janë së të dendës, pa u të të teknik. Po. Pa u të të të nënë nuk ka haqësirë për... Po me ndojnë me ka hapësirë ku këshin mujt me u falë femrat. Dikon ku nuk shihën, pas nuk ka gjami një afër. E na femrat po dëtë të romi me u falë me hapësirë ku ka gjojnë me shpojt edhe mujnë me na po të u falë. Nuk përdi a e kinë a shtënë bagjohme me po me shpojt u falë në kësër e thama apo dhët me gjithë me njështë i zhjëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mënyra që duhet të organizuani dhe të kërkoni nga, do të them, dekanati i fakultetit që t'ju mundsoni një hapësirë ku mund të faleni. Jo për shkak se namazi ku së në rekull, po falën së drekut, por për shkak që mendoj se me mirëkuptim e marrësh mund ta merr një hapësirë ëh të mirë, për herë fill, komuni me kri obligimin që ju duhet. Mirë po, mirë po. Në rrethon ku jeni, po falni edhe po i shurojnë mashkut të prish punë, ngasë si ju Jini të mbulluara namazë dhe ju moshkli me të patu u falë nuk të aprisht namazën. Absolutisht, nuk të aprisht në moshkli namazën me të patu u falë. Veç kujdesëm o su falë dikon ku mosh me pengu kalimin e njerëzë. Fronë koridor, të është njerësun kallojnë. O su falë dikon ku pengon. Asë ti tjerve, asë tjere ty. Nëse e gjenë një vend sa këtuar, edhe pse njerëzë kallojnë, nuk prish pun. Nuk prish pun, edhe nuk e aprisht namazën. Mirë po po thëm Nëse ka mundësi me gjet një vend përshtatshëm, ku leshëm mundin me shkumufal, ku nuk pengani kërkan, ose vani posaçëm një rrinjë këtu, fal, kjo është më e mirë. Por edhe kësu ku jeni nuk është e keqe dhe për disa pomun me fona namazin ku edhe nuk po i jë namazin pikost, elhamdullilah, jeneratina nuk duhet më ushtecsu. Fakti që po jeshon marshku do kufan, absolutisht nuk ka diçka që ndikon në namazin juaj apo ju ngarkoni me me diçka absolutisht në rregull është etyra. Kemi telefonin katror. Aleke. Aleikum salam ratullah. Komi tikja hoja fotit. Po, rnao. Ne vna namoj ko fal zretu oti cili se samota ushish. Po. Liron chini, cka ntyje, foshka. Po, certo, certo. Es certo. Nuk kanë do ne shpjegim fetar pse kur thonë namazi uluron çanin. E mund më kon për arsye të ndryshme, Allah i di më së miri. Nga një sabah uluron çani normal sot çetësie e madhe dhe zëri e zonën kur ushton, çan, shqetësohen, jo për shkak se diçka ka këpo, normal. Ato janë kafshë që në një zonë nuk po di pikapojë për vjen, është normal që të reagojnë me me të lehura përballë zonës, do nuk ka ku diçka tash ë çe jo qe çan şeytani absolut është apo. Po normalisht e të lehur të çanit natën pavarësisht os kur në namaz ose po bon kur në namaz. Natën që se le çani është udhëzim i Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam që theme e'udhu billahi minash-şeytanir-rajim. Të kërkojmë mbrojtje nga Allahu që Allahu na ruaj nga e keqja e şeytanit. Po kjo skope me namaz. Kjo është natës së artën i çanit atë. Dërsa Ullirime e qanit dhe të lerë dhe ti me namaz, nuk kanë do një spjegim të saktuar fetar, sa e di u në, Allah dhe në mësë mirë. Kemi të lëfnat dhe shpesen nga regjia që tjetë kje e fundit përson të përshka këtë dhisa e smsëve që kom në shqim e lezu. Po ordane? Salam alaikum. Aleikum, salam, ratullah. Uh, Vani dhe shpëm ju bu një për një pythje, e kom më uh. uh, babin, babin me namaz është. Po? po? Po që ka një një muj ësht Eh, po më ndjeko, ka ka më ka di çfarë problemi këtu. E nuk po mundot të më fash. Po. Ai po kur po di kur ndonjë kur po e fash, po fak me problem po ka ndaja djeshën. E disha më zgjdoi çfarë kushton uk i krinov digjë më çfarë do të thotë? Po, është çortë, çortë. E kuptoj. Aleikum selam. Aleikum selam aleykum. Eh, normalisht onë diçë shumë për njerëzve i shqetëson për shembull mbajtja e katedras nga se aty ka, tash, nire aty edhe urinon, është në dytsirë, qësh mu falë me te, s'pomuna mojtë abdesin, e kuptej pëse ju shqetson kjo. Mi përne nuk duhet që shqetsimet tona ti bëjmë arsuetim për anullimin e obligimeve. Duhet me shqiku fetarisht, në këtë gjenet, qka thot feja për namazin e cëmurit? Qka thot feja për namazin e cëmurit? Në këtë rast, thot mu falë sot më falë. Po e ka katetërën e ka këto e falu. Merë abdes, s'ka mundësi muquë. Vjendi kërës i familorën e japa abdes, e moni legen, jalon ftyrën, jalon dhurt, jalon komët, jalon mes të i... Abdesi ja përsulti. Dhe falët, edhepse e ka të njitur katetërën, nuk prishpun. Nuk prishpun, falët në agjende që ka mundësi. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, falët ulur, por namazin nuk e naka urazume msimet mjaftueshme për çdo situatë dhe rrethon që gjendemi si duhet më fal. Por në asnjë rrethon nuk na ka liruar nga namazi për vetëse gruan kur është me cikël menstrual apo është lehona. Në këtë as gruaja është e liruar nga namazi derisa të pastrohet. Dhe sa për burrin, nuk ka situatë kur ai nuk falet. Për vetëse nëse Zoti na ruhë një të thot kur nuk ka gjendje mentale të mirë psiqikisht domosdoshmë tarësti uh, jasht kontrollet nuk din çka namaz e atë kodiçkatën por as në gjenet mirë psiqike nuk ka probleme të tilla fakti që ka smune të tjera edhe pse janë tëks natyra nuk prish punën apo falat në mënyrën që ka mundsi po namaz nuk e lën edhe pse ka të ngjitur katëtetën e pse tek ka urinë nuk prish punë qase ky është me arsye dhe dietarët këtë kategorit njerëzve kanë klasifikuar te msimet që kanë të bëjmë njeriu që ka arsye në rryu që ka arsye dhe namazit smuret. Kjo është një kapitull i veçantë në kapitullin e Fikut Islam që flet për namazin. Prandaj nuk ka diçka që pengon, falet pa ndonjë problem, pa ndonjë problem të madh, dhe nuk e lën namazin. Kjo më ranësi nuk e lën namazin, por falet. Uh, është shpesh që thua në ndërfaqe të mundsine inkuadrimet, apo pse jemi në fund të emisionit për shkak që kemi shumë pyetje që kanë ardhur përmes SMS-it un fillo disomë lazu por ka mbetur edhe shumë. Sidoqoftë, po i llojm këto që kanë mbetur për herën tjetër, ngasë ashtu ashtu ka or koha e fundit e këtij emisioni. Resullallohu emanuar te Zoti xhelleu ala të, të na ruan nga çdo e keqe dhe Zoti ne gjithsesi e, e lut që Zoti të na jap mirë an këtë botë do në botën tjetër. Allahu na e përmirësoft raportet me Zotin fillimisht dhe Allahu na e përmirësoft raportet me vetë. Boftë Allahu që në këtë vend, në këtë vendin tonë fillimisht dhe çdo vend botë të mbretran siguria, pacja, harmonia dhe dëshuria mes njerëzve. Allah unë e lose qdo njeri i barkë zbrazur dhe i cili është i zhveshur dhe i deshur dhe i pambathur. Allah unë gjellewa ala në mundë soft që që sigurojmë që sigurojmë ushqim e veshmbathje që asë kush në mesin ton mos të mbetet me barkë një zbrazur e të tjerë barkë mbushur. Allah unë e shtoft ba mirësin, dhe na bëvë të dashur solidaritetin dhe mirësin me zvete. Kasi vetëm kështu mund të shiojmë bukurin e kësa jetë, dhe lënturin e kësa i bote. Dhe vetëm kështu mund të garantojmë vetës tonë dalje faqebar në jesër për Allah të bënduar. Djerin të akimin arshëm, Zotë i ruajt. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tikë>